Besinnerlig för sånt som var stort i byn, han gick som i sluten syn, men följde med vaken blick strunt saker som försvik En blind och ljusig kamel på knä i sitt vattenspel, den köpte han fri, det var en mycket besinnerlig kar.